ami segítségünk és ami ünneplő lelkünk, megszentelése jöjön jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegye nékünk és vékessék Istentől, a mi atyánktól és ami mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Esvérek, kezdjük el a mi Isten tiszteletünket, a 92. Zsoltár, a ritmikus eléneklésével 92. Zsoltár így kezdődik, kékes dolog dicsérni, uram felségedet! Istenünk, hogy ebben az ékes dologban, ebben a nagyon drága kiváltságban részeltetsz bennünket, hogy mi is dicsérhetjük a te szent nevedet. Ha körültekintünk ebben a csodálatos tavaszi világban, úgy érezzük, hogy az egész teremtett mindenség téged dicsőít. A madarak, a fákon és a virágok és a tavaszi szellő és a csodálatos napsugár Mind-mind, Urunk, mint hogyha a Te dicsőségedet zengeli. Valóban a Te hatalmadat és a Te jóságodat látjuk benne. És köszönjük, Urunk, hogy millió világoknak ehhez a dicsőítő himnuszához, ami nagyon gyenge, nagyon gyárló szagunk is csatlakozhatik, és azt szeretnénk, hogyha a szívünkből csatlakozna. Nem csak a szánk dicsérne Téged, hanem az egész életünk, Kérjünk, hát, Urunk, áld meg ezt az Isten tiszteletünket, hogy most is erőt kapjunk ahhoz, hogy mi jobban oda tudjuk szentelni magunkat, te néked. Igazabban tudjunk a te dicsőségedre élni ebben a világban, és így a mi szolgálatunkat betölteni. <kül> így kérjük, könyörgünk a te drága jelenlétednek a bizonyosságát, hogy hadd érezzük meg most ebben az órában, és így hadd hallgassuk a Te hozzánk szóló szabadat, amelyel vigasztalsz, erősítesz, buzdítasz és megáldasz bennünket. Hallgass meg, könyölgünk a Jézus érdeméért most is. Amen. Amen. Testvérek, Istennek az az igénye, amelynek alapján az ő szavást szeretnénk hirdetni, Írva található a Máté evangélium a hatodik részének a 13. verse első mondatában a következőképpen. És ne vígy minket kísértésbe eddig a szentéget. <tosz> Bizonyára tudjátok, kedves testvérek, hogy a mi atyánknak a soron következő részét mindig hónap utolsó vasárnapján szoktuk itten hallgatni, magyarázni, most, múlt hónap utolsó vasárnapján, ma egy hete konfirmáció lévén más volt a téma, ezért gondoltam, hogy a múlt vasárnap helyett ma elő a soron következő részét az Úrnak tanult imádságnak. Hadd hívjam fel a figyelmeteket rögtön előjárójában egy tényre, mégpedig arra, hogy az Úrtól tanult imádságnak ez a része is, egy egészen hangsúlyozott és kötőszóval kapcsolódik az előbbi kéréshez. Tehát olyan formán, hogy bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket a kísértésbe. Tehát mintha összetartoznék ez a két mondat, vagy ez a két gondolatkör egymással, és valóban nagyon össze is tartozik, összekapcsolódik ez a kettő hogy az fej, azt fejezi ezzel ki Jézus, hogy ha valaki eljutott is már a bűnbocsánat kegyelmének az elfogadására, ami hát óriási nagy dolog, nehogy azt gondolja, hogy ezzel most már elintéződök számára a bűnnek a problémája. Azt a gondolja, hogy most már azután nem lesznek tovább harcai és küzdelmei. Sőt, az egész életén át húzódik egy titokzatos vonzásnak az ereje, amit úgy nevezünk, hogy kísértés. Sőt, éppen a bűnbocsánatot nyert ember tudja igazán, hogy milyen valóság a kísértésnek a hatalma az életében. Mert a bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy most már minden rendben van. És most már folytathatom tovább az életemet ott, ahol éppen abba hagytam, és úgy, ahogyan az előtt, hanem a bűnbocsánat által, mint egy éppen a mélységből emelt föl az Isten, újra létrehozta a kapcsolatot közöttem és ő közöttem, mint egy rásegített a bűnbocsánat által megint a Krisztus követésnek az útjára, és éppen a bűnbocsánat által figyelmeztet, hogy erről az útról most már azután le többé, aki úgy gondolja, hogy mindig megismétlődő, ugyanazon bűnére, majd mindig újra kéri a bűnbocsánatot, az testvérek visszaél csúnyán az Istennek a kegyelmével, és a kegyelemmel nem lehet játszani. Isten nem azért tisztítja meg az életünket, hogy azután legyen megint mit bepiszkolni. Jézus Mária Magdolnának nem csak azt mondotta, hogy én sem vádollak többé tehát, mint egy felmentelek a bűneid alól, hanem ugyanakkor rögtön azt is mondotta, eredj el, és többé ne védkezzél. Na de hát éppen itten van a legnagyobb probléma, hogy többé ne védkezzél. Mert hiszen az ember még, hogyha elszánja és elhatározza is azt, hogy ezentúl megpróbál nem védkezni, mégis mindig újra azon kapja magát észre, hogy már megint elbukott valamiben, már megint betiszkolta magát valamivel. Nem tudom, ti is úgy vagytok-e vele, testvérek, hogy az úrvacsorai harmadik kérdése, amely így hangzik, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, tehát éppen a bűnbocsánatért. Most már hálából egész életeteket az Úrnak kívánjátok szentelni, szent lelke segítségével, a bűnnel harcba szálltok, és az ő vizsőségére igyekeztek élni, hogy erre a kérdésre milyen meggondolatlanul, vagy ha meggondoltan, akkor milyen redegve. Válaszoljuk azt, hogy ígérem és fogadom. Tudom, még az ember már előre tudja, hogy a sok szép ígéretéből és fogadkozásából, ó, de nagyon nyomorúságosan kevés, fog majd megvalósulni azután. Nincs tehát segítség, nincs tehát győzelem, nincs hát előre a keresztény életbe. Csak állandóan vereség és állandóan alulmaradás és és kudarc. Bizonyára kell, hogy legyen. És éppen erre irányul Jézusnak ez a, kéré, ez, ez a, a imá, Jézustól tanult imádságnak ez a része. És ezért fűzi hozzá Jézus éppen a bűnbocsánat kéréséhez. Annak, mint egy folytatásaképpen, hogy és ne így minket a kísértésbe. Ezzel a kéréssel szinte maga Jézus figyelmeztet bennünket azokra a veszedelmekre, amelyek állandóan ott leselkednek a hívő ember élete körül. Rengeteg formában ezer arcú kísértés szegélyezi állandóan a Krisztust követni akaró ember életének az útját. De nagyon sokféle kísértés mögött egy ugyanazon személy, egy ugyanazon hatalmasság áll. Így ha mondjam, a kísértő a kísértő. Érdekes dolog, hogy Luther Márton ez a maga korában is, de még mai napig is, igen nagy tudású és igen erős hitű ember, mennyire komolyan számolt a kísértőnek a valóságával. Ő úgy látta ezt a világot, mint amelyik tele-tele van minden sarkában és minden zugában, ördögökkel. És egyszer a maga klasszikus módján, a hagyomány szerint állítólag, a tintatartót is hozzájuk vágta, a turistáknak még mai napig is mutogatják a Wartburgi Vár Luther szobájában ezt a tintafoltos falat, én magam is láttam pár esztendővel ezelőtt. Modern ember egy kicsit megcsóválja a fejét erre és azt mondja, hát igen, igen, még egy Luther már sem tudott megszabadulni ettől a középkori babonaságtól, babonás elképzeléstől. A mai fölvilágosult gondolkodásban, és ezt a világot a tetejétől az aljáig, mélységétől a magasságáig átkutató szemléletben, már nincsen helye az ilyen kísérteties szellemi lényeknek, szellemi tüneményeknek. De vajon igaz -e, az -e testvérek, hogy amit Luther Márton még látott, mi pedig már nem látunk, vagy elfelejtettünk látni, hogy az valóban nem is létezik, vajon ez igaz, Jézus minden esetre úgy beszél róla, mint egészen személyes hatalomról. Sőt, mint az egyetlen igazán komoly és veszedelmes ellenségről. Ez az egyetlen ellensége a keresztény embernek, a hívő embernek. És én százalékosan elhiszem, mert a saját bőrömön tapasztalom, és magam körül is a világban mindig újra látom, amit Jézus mondott róla, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, akit elnyeljen. És abban is éppen ennek a titokzatos sátáni hatalomnak a remek taktikáját látom, hogy sikerült elhitetnie a modern emberekkel, hogy ő nem létezik hanem csak a féle középkori mese kitalálmánya, az egész ördög figura a maga lópatájával és kisi szarvaival és eldugott farkával. Nos testvérek, egyáltalán nem az a lényeg, hogy milyen az a sátán és annak a serege, hanem a lényeg az, hogy van, és kétségtelenül van egy olyan szellemi hatalmi központ, valahol fölöttünk, a magasabb szférákban, ahol még megmegújuló támadások érik éppen a Jézust követni akaró embert, a sátán nem kísértet, hanem éppen kísértő. Ez a misztikus hatalom, ez mindig nyomunkban jár, szakadatlanul nyomunkban jár mindenit. A magyar Szórnak a plastikus kifejezése szerint kísér. Igen a kísértő, az kísér. Minden elkísér Nem csak az élet hiúságainak és, és üres ö, semmiségeinek vagy gyógyreinek a tarka világába, vásárába kísér el, hanem elkísérem ide a templomba is. Meg elkísér az imádkozó szobának a belső csendességébe az életünknek a legszentebb és a legtisztább alkalomabban és pillanataiba is, állandóan nyomon kísér, mint fényben az árnyék, és éppen olyan nehéz megfogni, mint az árnyékot. És testvérek, az is hozzá tartozik ám ennek a bizonyos kísértőnek a praktikájához, a természetéhez, hogy sohasem felismerhető formában jön, hanem mindig inkognitóban, a Biblia legelső lapjain már, Ádám és Éva szimbolikus történetében is nem úgy kísértében az ember, hogy nosza lázadjatok föl az Isten ellen, és ne vegyétek komolyan azt, amit ő parancsolt, szakítsatok ebből a fából, hanem azt mondja valami nagyon kívánatos lehetőséget kínálva, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Hát ez gyönyörű. Hát melyik ember be akarna olyan lenni, mint az Isten? És a gyanútlan áldozat már is beleharap a tiltott gyümölcsbe. Tehát a kísértésben éppen az a hallatlan veszedelem, hogy szép, hogy tetszetős, hogy kívánatos, és hogy megtévesztő színeivel eltakarja azt, aki mögötte van a kísértőt. Tehát nem azt mondja, nem én drasztikusan mondja, hogy eredj, lopjál, más is azt teszi, nem fogják észrevenni, nyugodtan csináld, mert akkor nagyon hamar kiderülne, hogy az a kísértőtől van, az ördögtől van, hanem valahogy ilyen formán kezdi, hogy nézd, micsoda igazságtalanság az, hogy másnak van, neked pedig nincs szolgáltas igazságot önmagadnak. És az ember észre teszi hogy a szálaknak a finom hálójába, hogy gabajodik bele csak akkor, amikor már késő. És nem azt mondja, hogy légy hűtlen az Istenhez és függetlenül magadat tőle, ne törődj vele. Ó, így nagyon hamar kiderülne, hogy ez a gondolat a pokolból való. Hanem talán ráirányítja a figyelmedet egy másik komoly hívő testvéredre és észrevéteti veled annak a másik hívőnek a hitbeli fogyatékosságait, és megbotránkoztat talán téged annak a másik hívőnek az élete mindenféle gyarlóságait, amik kétségtelenül vannak neki is, és azután ilyen gondolatokat ültetel beléd, hogy na ha még egy ilyen komoly hívő is így viselkedik, hát akkor mit csináljak én? Ha csak ennyit ér az egész Istenben való hit, és már is észrevétlenül megrendül az embernek a hite. Ez a kísértő, ez rendkívül jól ért a kísértésnek a csomagolásához. És erre a csomagra soha nem ragasztja rá a címkét, hogy made in pokol, hanem valahogy elegánsan csinálja, valahogy nagyon ügyesen csinálja. Például azt írja rá, hogy önbizalom. És ez nagyon szép. Mindenki szívesen kap utána, mindenki vágyik reját. Aztán kiderül, hogy amikor kibontja, és nyilvánosságra kerül, hogy tulajdonképpen az önbizalom címke alatt gőg volt, hallatlan gőg. Vagy lányújra, hogy igazságosság. Aztán kiderül, hogy részvétlenség és szeretetlenség volt benne. Vagy talán azt írja rá, hogy takarékosság, pedig tulajdonképpen ez az egész csomag valami nagyon-nagyon vaskos kapzsiságot leplez és takar. Vagy talán azt írja rá, hogy meggondoltság. Komoly ember meggondolt akar lenni, és észre veszi, hogy tulajdonképpen gyávaságot vásárolt ez alatt a címke alatt. Vagy talán azt írja rá, hogy becsületesség. És egyszer mégiscsak talán jó, ha rájön, ha rájön hogy a becsületesség címszó alatt öntetszelgést kapott önmagának a, a legyezését, önmaga dicsőségének a, a szolgálatát kapta, és így tovább. Tehát rettentő, agyakúrat hatalom, ez a bizonyos kísértő. És nem lehet ellene úgy védekezni, ahogyan például Odysseus ez a görög eposzi hős próbált elhajózni a szívéneknek a szigete mellett, hogy tudni betömette viasszal a hajósoknak a fülét, önmagát odakötöztette az árbochoz, hogy el ne csábítsák a, a szívének éneke, meg ne ejtsék, ejtsék őket a csábító ének, hangok, mert hiába dugja be az ember a fülét, és hiába vonul, zárkozik el akár kolostorba, mert akkor meg a szívünknek a legmélyéről szólít meg. És éppen az ösztöneink, és a vágyaink, és az érzéseink mögé bújva kezd alkuba velünk, és éppen a csendben, éppen a magányban úgy halljuk a szavát, mint a saját legbensőbb élünkét. Valami remek pszichológiával, így mondotta ezt Jakab Akostól, mindenki kísértetik, amikor vonza és édesgeti a tulajdon kívánsága. És nem csak belülről. Kísért, hanem kívülről is támad. Az körülmények által is meglet mindig újra. Az életnek mindenféle helyzete mögött ott lapul ez a bizonyos kísértő. És minden ezen a világon kísértésé tud lenni az ember számára. A balsorsban, a szerencsétlenségben, a boldogtalanságban talán éppen ez a kísértés, hogy Kezd elhomályosulni az ember előtt az Isteni kegyelem. Kezd kérdésessé válni az Istennek a jósága. Mint hogyha egy kaján hangúgy belülről megszólalna, és gúnyosan ezt kérdezné, hogy na, hát ezt jelenti az Isteni gondviselék. Hát ennyit ér az egész könyörgő imádság. De megfordítva a jó létben, a jó módban, a sikerekben, gazdag életben, a boldogságban, Megint ott lehet a kísértés, ó, de mennyire, hogy az ember elbizakodottá válik általa, és elhiszi ennek a kísértőnek, hogy meg is érdemelte a szerencséjét. Ez jár neki, magától értetődően. És tele lehet kísértéssel a levegő, amit beszívunk, meg az atmoszféra, amiben élünk. Van úgy név, hogy a gyűlölettől terhes a légkör, és nyomása rá tud nehezedni egész világrészekre. Van úgy néh, hogy az erkölcsi lazaságnak, a szexuális bűnöknek a, a szennyeződése terjeng a levegőben, és megfertőz egész társadalmakat. Úgyhogy az ember észrevétlenül szívja magába ezeket a kísértéseket. Ki van téve az állandó szennyeződésnek, az állandó fertőzésnek, Azáltal a pusztatény által, hogy él. Így kísér ez a kísértő, kívül, belül, körös-körül, ezerféle formában, millió változatban, de mindig egyetlen egy céllal. A cél pedig mindig az, hogy elszakítsa az embert az Istennel való közösségből. A cél az, hogy kihúzza a kezünket az Istennek a kezéből hogy letérítsen bennünket arról a bizonyos keskeny útról, amelyik az életre visz. Világos tehát, hogy éppen a hívő emberek problémája a kísértés, hiszen aki nincs kapcsolatban az Istennel, azt nem kell megpróbálni elszakítani tőle, annak semmi problémája nincs a kísértésekkel se. Ezért adta Jézus éppen a mi számba, az őt követni akaró emberek szájába ezt a könyörgést, hogy És ne vígy minket a kísértésbe. Itt egy olyan lélek kiált segítségért, aki állandóan érzi az üldöző ellenségnek a lovolását, a liegését maga körül, de... Mert benne van ebben a kérésben az is, hogy a kísértő fölött is Úr az Isten. Mert tőled nem rettek, se én tőlem. De van, akitől rettek, van, akitől fél. Biblia szerint jajongva rend, menekül, akivel szemben teljességgel tehetetlen. Aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, Jézus. Nagyon örcátlan ez a kísértő, hogy még Jézust is megkísértette mindenféle a rafinált kísértéssel, de hiába nem tudta megrontani, nem tudta názatásra bírni. Megtört rajta a hatalma, sőt, beleszakadt a fullánkja. <kül> Jézusok a Golgotai keresztje és a húsvéti nyitott sírja az örök jele annak a döntő győzelemnek, ami elvégeztetett egyszer mindenkorra a kísértő fölött, és minden kísértés fölött. És az a nagyszerű, hogy Jézusnak ez a győzelme a kísértő fölött, nem egy drámai hősnek a diadala, hanem éppen megváltó győzelem. Tehát nem csak a maga számára győzött, hanem, egy olyan győzelmi alapot teremtett, amelyen állva azoknak is lehet győzni, akik ő benne hisznek. Az, aki már győzött, ebbe az ő győzelmébe bevonja azokat is, akik hisznek ő benne. Tehát a kísértésben ő hívhatom segítségül, akitől ez a kísértő rettek. Az ő pártjára állhatok, aki már győzött, tehát amikor a hívő ember, azt kéri, hogy ne vigyj minket a kísértésbe, akkor azt kéri, hogy tegye hatékonyá benne Isten, Jézus golgotai halálnak és husvéti feltámadásának a győzelmét részeltesse benne, és erősítsen meg abban a hitben, hogy az a bizonyos kísértő már legyőzött ellenség, tulajdonképpen. És ne vigyen soha olyan helyzetbe, ahol erről megfeledkezhetnék ahol ebben kételkedhetnék. Ne engedje, hogy valami kísértéssé válhassék a számomra, mert minden kísértéssé válhatik a számomra. Tegye foganatossá bennem Jézusnak a szabadító győzelmét, és ezt hozzék meg abban is, hogy én magam is aztán bátran fölveszem a küzdelmet a kísértésekkel szemben, és részesülök is a Jézus győzelmének az erejében. Akkor azután testvérek a kísértés, amit ez a bizonyos kísértő a romlásomra szánt, javamra válik. Ími Istentől való elszakadása akart bírni, és mégis, még szorosabban az Isten oltalmazó karjai közé zavart általa. Ezzel, hogy ne minket a kísértésbe, a hívő ember a saját erőtelenségének a tudatában Jézusnál keres oltalmat és menedéket. És így válik számára áldássá még a kísértés is. Befejezésül még csak egyet, arra hadd hívjon fel a figyelmeteket, hogy ez az imádság részlet is, mint a többi, többes szám első személyben van, tehát mások számára, mások helyett is imádkozunk ugyanezt. Tehát ezzel is, mint egy forró könyörgéssel átöleljük ezt a nagy világot. És azért könyörgünk, hogy ne engedje Isten ezt az embervilágot, a háború, a pusztítás, az irítség, a rosszakarat, a démonainak a kísértésébe beleesni. Mert ennek ki van téve, de ne engedje beleesni. Mert más dolog megkísértetni, és más dolog kísértésbe esni. Mindig újra megkísértetünk, csak kísértésbe ne essünk. Tisztítsa meg a légkört, Isten, ezért is könyörgünk ezzel az imádsággal. Tisztítsa meg a légkört ezen a világon a kapzsiságnak, az önzésnek, a gyűlöletnek, az erkölcsi fertőzöttségnek, a, a levegőjétől. Az atmoszférájától, és tartsa továbbra is oltalma alatt ezt az olyan nagyon sok bajjal küszködő világot. Igen, testvérek, ezért is könyörgünk ezzel a kéréssel, mégpedig abban a bizonyos hitben, hogy van győzelem a legfenyegetőbb kísértések fölött is, mert Jézus már győzött, hogy győzzön. Így kérjük hát most minnyáján együtt, nézvén Szentfiad vérére, ne vonj minket ítéletre, és ne így minket kísértedbe, mely rajtunk erőt vehetne. Jó tudod mi, gyarlók vagyunk, könnyen tántorodik lábunk, szabadíts ama gonosztól ki lesd nékünk akárhol. Hogyha pedig dicsőséges néked s nékünk épületes a kísértőt ránk bocsátni, hitünket próbára vonni, adnékünk a győzedelmet, ezzel koronázt hitünket. A 483. számú ének 14. 15. versével könyörögjünk minnyáján ekképpen. Isten, édesatyánk! Köszönjük, hogy föltárod előttünk azokat a veszedelmeket, amelyek szakadatlanul szegélyezik a téged követni akaró benned hinni és néked szolgálni akaró embernek az útját. Látjuk mi is, érezzük mi is sokszor, Urunk, de talán nem vesszük eléggé komolyan. Nem számolunk vele, hogy tulajdonképpen ez az ősi ellenség amely kezdettől fogva ott lóhol a te híveid mögött. Ez ami igazi veszedelmünk. És hogy ezt sohasem kívül keressük valahol a világban, hanem mindig valahol bent a szívünknek a mélyén. Mert hiszen onnét szólít meg, és onnét támad, mindig újra és újra rejánk. Ó, Urunk, köszönjük néked a figyelmeztetést, és köszönjük különösen azt a lehetőséget, hogy van menekülés. Drága, megváltó urunk, tégedet dicsőítünk azért a győzedelemért, aminek a jele az a Golgotai kereszt és az a husvéti nyitott sír. Ó, urunk, hadd gondoljunk mindig terját, hiszen egyszerre kétféle gondolat nehezen fér meg a szívünkben összeférhetetlen, valami gonoszra is gondolni, meg terejád is. Ezért kérünk, hogy a terejád való gondolás szorítsa ki a lelkünkből, Urunk, a kísértőnek minden agyafurt szándékát, csábítását, kísértését, és adj nékünk győzelmet adandó alkalommal. Hadd számoljunk vele, hogy minden pillanatban rád vagyunk utalva, hogy a mi erőnk valóban nem elegendő, mert mi magunkban csak elesni tudnánk, és egy lépéssel sem tudnánk tovább haladni. Urunk, fogd meg újból a kezünket, és vezess tovább bennünket. Mi szeretnénk nagyon őszintén és nagyon igazán a te gyermekeidként élni ebben a világban, a bűnbocsánat kegyelme által megtisztulva, a te dicsőségedre, embertársainknak a javára. Urunk Istenünk, ezen a mai napon különösen nagy hálával hadd gondoljunk az édesanyákra, anyák napján, és köszönünk néked mindent, amit az édesanyáknak a szeretetén, áldozatán, jóságán, türelmén, keresztül adsz bele ebbe a világba, mint pozitív jót, és azt kérünk, Urunk, hogy ne fáradjanak bele az édesanyák ebbe a szolgálatba. Erősítsd meg őket, és szenteld meg őket. És áld meg őket még halóporaikban is. És őrizzed meg őket, Urunk, a te kegyelmedben. Rád bízzuk, Urunk, azt a családot, amelyiknek most olyan végtelen nagy a szomorúsága. Fiatal, drága, élet tört ketté, siratja a család. Könyörülj meg rajtuk, urunk, amit mi nem értünk, hogy miért, azt te tudod, hadd legyen elég, és hadd tudják a te elfogadni ezt a nagy csapást is. Add a te vigasztaló kegyelmedet és erőt adó áldásodat nékik gyászuk terhének a hordozásához. És könyörgünk, úrunk ezért az egész világért ne engedd beleesni a gyűlöletnek, a bosszúállásnak, az irigységnek a kabzsiságnak, a pusztulásnak, a háborúnak, a kísértésébe. Őrizd meg, és hol tartsad továbbra is oltalmad alatt ezt a világot és adjunk elég bölcsességet azoknak, akikre a legnagyobb felelősség hárul, emberileg szólva, ennek a világnak a sorsáért. Hallgass meg, könyörgésünket kérünk, Jézus érdeméért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.